Прочитав його одним подихом, немов випив чашу гіркої хмільної трутизни. Дорогий, але не мій, Ромео, ніколи не думала тебе образити. Мріяла з тобою пройти довгу, чесну і гарну путь дорогу. Любила тебе і люблю. Але трапилося те, що трапилося. Безглуздо. Так, я дружина іншого, того Циганчука, якого ти відразу зненавидів? Шляхи до відступу відрізані, у нас уже син. От і все, мій коханий Ромео, не пиши, не шукай шляхів до зближення, мости спалено. Вірніше, мости до нашого щастя спалила я сама, Зося. А внизу постскриптум мене розшукала і написала твою адресу. «Яка ж Чорнобривченко Марина? Прощай, Зе!» У читальці ходили люди заклопотані своїм земним, перешіптувалися, розмовляли поглядами, осміхалися, а Володя немов мов один у пустелі, нікого не бачив і не чув. Не помітив, як повернувся Петро. Сліпими очима дивився, як той кивнув на густо списаний аркушик, як мовчазно попросив дозволу прочитати – а прочитавши, майже силоміць витяг друга на вулицю у парк. Ходили, мовчали. А що тут скажеш розумного? Ти на Зусю не ображайся. Вона вже сама себе скривдила і засудила на все життя. Я не знаю її, але ті окремі замальовки твої про Зусю склалися у моїй уяві про цільний характер. По-перше, вона однолюбка. По-друге, вірна буде своєму чоловікові доскону. Мучитиметься все життя, кохаючи тебе, тільки тебе. А що мені от того кохання? Як? Знати, що є на світі людина, яка тебе любить, це мало? Любов на відстані, як обід по телефону, буркнув капуста. Не будь циніком, друже. А як же мені тепер? Що б ти робив на моєму місці? Ооо. Це вже розмова ділова Я б написав теплого листа Марині Подякував за те, що розшукала Зосю Теплого? Хм, я їй палкого напишу От-от Тільки не з подякою за те, що розшукала Зосю І Зосі напиши Теж теплого зворушливого? Знаєш, ще не народився той, який би зрозумів жінку до кінця? Хтось колись назвав жінку мудрою книгою. «Скільки не читай, а так до кінця і не дочитаєш. А як і дочитаєш, всього не збагнеш». Глава восьма Уже перед самими випускними екзаменами Володю викликав директор курсів і без артпідготовки сказав «Вас, товаришу Капуста, Разом з чотирма кращими курсантами відібрано і рекомендовано на посаду завідуючого відділом партійного життя обласної газети. Сьогодні ж оформляйте всі документи. Не забудьте про квиток на поїзд. Об одинадцятій ранку ви мусите бути в ЦК у товариша Стиценка ММ. Він так і сказав ММ. А ціркаль їде? Похопився капуста. Директор здивувався. Для чогось навіть окуляри зняв. Потім передумав, повернув на місце, прокашлявся для годиця. До чого тут циркаль? Він буде здавати разом з усіма екзамени. А ми? За скельцями окулярів насмішкувато блиснули очі. Вважайте, що успішно здали. То була якась непояснима несправедливість. Ціркаль Петро Далебі був журналістом номер один серед усіх курсантів. Вчився навідмінно. У районній газеті ніс свій хрест відповідального секретаря. Газетяр з довоєнним стажем, ерудит, дотепник. Перед ним навіть викладачі шапкують. Якщо ціркаль не їде, то і я товаришу Капуста. Не втрачайте ні хвилини. Із ЦК був дзвінок рівно на 11 у вас чекають. Йдеться про терміновий від'їзд, а ви розводите дебати. Довелося дебати припинити. Але було не по собі. Немов Володя незаконно зайняв чиєсь місце. Давай поміняємось. Я поступлюся своїм місцем, несподівано запропонував другові. Не роби дурниць, відповів той, вдавано байдуже. Тіркаль хоча й сипав дотипами, як завше, розкидав довкола себе серпантини сміху, але в душі образився. День від'їзду до Києва можна було б назвати божевільним. Треба було позніматися з усіх обліків, розрахуватися з боргами, починаючи з бібліотеки. А часу все одно не вистачило. Навіть на те, щоб посумувати над підозрілим зникненням нового плаща «І майже новеньких штанів. Я постараюсь знайти злодія, і таке накладу на нього тавро, якого він не одмиє до останнього подиху», – пообіцяв друг.